0,0001 Kelvina Jane, vesmír je téměř v tepelné smrti. Jsme poslední ostrov v oceánu Entropie. Energie v našem jádru vydrží už jen necelých 12 hodin. Pak se paměť stane součástí té temnoty. Jan se slabě usmál. 12 hodin, to je víc než jsme čekali, když jsme opouštěli orbitu umírajícího slunce před tisíci lety.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 a on cítil tu zvláštní směs klidu a soustředění. Kolem něj létali včely, jejich bzukot byl jako tichá píseň světa, který nikam nespěchal. Jan poslouchal a jeho dech se zpomalil. Představoval si Tomáše jeho drsné ruce, jak opatrně otáčí šroubovákem. Představoval si tu terasu dřevěnou podlahu, která byla horká od slunce. Tomáš nebyl úspěšný, pokračovala Elara.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 Věděla, že je součástí dlouhé řady světků, kteří si předávají pochodeň vědomí skrze temnotu věků. Vesmír nebyl mrtvý. Vesmír byl příběh, který se neustále vypráví dál a dál, s novými postavami, ale se stejným srdcem. A někde v hloubité nové fialové planety, v kmitání krystalů a v proudění světelných oceánů, stále žila vzpomínka na to, jak voní země podešti. Protože to, co je skutečně důležité, nikdy neumírá. Jen to mění podobu, aby to mohlo znovu začít. Povídka o Tomášovi a jeho rádiu nebyla jen eladařinou simulací. Byla to základní jednotka existence. Každý vesmír, ať už ten starý nebo ten nový, potřebuje svého Tomáše. A potřebuje někoho, kdo se pokusí opravit to, co je rozbité, i když ví, že výsledek je nejistý. Protože v tom pokusu v té snaze o nápravu se skrývá podstata všeho, co stojí za to zachovat. V novém vesmíru krystalických bytostí se rádio nejmenovalo rádio, říkali tomu rezonátor esencí. A když se krystalická bytost na břehu moře dotkla kamene, rezonátor v jejím nitru zachrčel. Nebyl to zvuk, byl to záblesk barvy, fialový a zlatý. A v tom záblesku bytost pocítila dotek ruky, slyšela šustění listí a ucítila vůni červencové trávy. Děkuji Jane vyslala bytost myšlenku do prázdnoty.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 Janova cesta skončila, ale jeho odkaz byl vtištěn do samotné podstaty bytí. Nebyl to odkaz moci, ale odkaz vnímavosti. Naučil vesmír, že každá vteřina, i ta nejvšednější, má cenu celého vesmíru, pokud je vnímá na srdcem. A tak v nekonečném cyklu zrození a zániku v tanci atomů a galaxií zůstává jedna věc neměná. Touha pospojení. snaha pochopit druhého, dotknout se jiné mysli. Zdílet kousek tepla v chladném prostoru, to je ta skutečná věda, to je ta nejvyšší technologie. Všechno ostatní jsou jen nástroje, jen kulisy na scéně, která nikdy nekončí. Někde v dálce, za hranicí všeho, co lze vidět, se začalo tvořit další slunce. A příběh o vůni země po dešti se začal připravovat na své další vyprávění. Tentokrát možná v jiném jazyce, s jinými slovy, ale se stejným pocitem úžasu, který kdysi pocítil muž na terase, když jeho staré rádio poprvé zachrčelo. Světlo nekončí, jen se stěhuje dál, tam, kde na něj někdo čeká, a v tom je celá krása a smysl všeho, co kdy bylo, je a bude. V hlubokém meditativním stavu se krystalická bytost posadila na skálu z čistého křemene.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 Cítila vůni deště, který se blížil od obzoru a ucítila teplo slunce na svých zádech. Došla ke svému příbytku, což byla malá chatka postavená z materiálu, který vypadal jako dřevo, na stole tam mělo rádio. Bylo staré, s rozbitým displejem a vybledlými tlačítky. Bytost si sedla, vzala do ruky nástroj a s úsměvem se pustila do práce. Věděla, že to rádio dnes možná neopraví, možná ho neopraví ani zítra, ale věděla, že na tom nezáleží. Důležité bylo, že sedí u svého stolu, že cítí vůni kalafuny a že věří v melodii, která k ní jednou doletí skrze prázdnotu. Vesmír byl opět mladý. A v jeho srdci stále znělo ono tiché neúnavné praskání statické elektřiny, které v sobě neslo veškerou naději světa. Příběh nikdy neskončil. Jen se znovu nadechl. A v tom nadechnutí byla obsažena celá historie lidstva, veškerá moudrost Elary, Janovo svědectví i v soucit. Všechno to tam bylo v tom malém gestu ruky, která otáčí knoflíkem rádia a hledá spojení. Protože na konci všeho, i na začátku všeho, je jen jedna věc, která má skutečnou váhu, vědomí, že nejsme sami. Vědomí, že někde, v nějakém čase a prostoru, existuje jiný svědek, který se dívá na stejné hvězdy a cítí stejný úžas nad tím, že jsme směli být u toho. A tak hvězdy dál zářily, planety dál kroužily a život dál hledal cesty, jak se projevit. Vesmír byl jedno velké nekonečné rádio, které vysílalo píseň o lásce, o ztrátě a o věčném návratu. A my všichni jsme byli posluchači, kteří se občas, na malý zlomek vteřiny, dokázali naladit na tu správnou frekvenci a uslyšet melodii, která nás spojuje se vším, co kdy bylo a co kdy bude. Jan, Tomáš, Elára, Káel a ta neznámá bytost na břehu moře, všichni byli součástí téže melodie. Všichni byli tóny v symfonii, která nepotřebovala dirigenta, protože její hudba vyvěrala ze samotné podstaty bytí. A když se rádio konečně rozezvučilo a z reproduktoru se ozvaly první čisté tóny klavíru, celý vesmír se na okamžik zastavil v úžasu. Byla to ta nejkrásnější hudba, jakou kdo slyšel. Byla to hudba domova, hudba, která říkala že i když se všechno změní, to podstatné zůstává. Světlo v rádiu slabě pulzovalo v rytmu melodie a bytost u stolu zavřela oči. V jejím nitru se rozhostil hluboký klid, věděla, že její úkol je splněn. Byla dalším článkem v řetězu, dalším světkem světla. A venku začalo pršet. Voda dopadala na vyprahlou zemi a vzduchem se začala šířit ta nejstarší a nejkrásnější vůně ve vesmíru. Vůně země po dešti. Všechno bylo v pořádku. Příběh byl kompletní a přesto zůstával otevřený pro každého, kdo se rozhodne naslouchat. V tichu, které následovalo po písni, nebylo prázdno, ale příslib. Příslip, že dokud bude existovat alespoň jedna mysl, která se ptá, vesmír nikdy nepřestane odpovídat. A tak v nekonečném kruhu času, kde se konce potkávají se začátky, kráčelo lidstvo dál. Ne v tělech, ne v lodích, ale v myšlenkách a citech, které se staly nesmrtelnými tím, že byly sdíleny. Každý verš, který byl kdy napsán, každý obraz, který byl kdy namalován, se stal součástí té velké, vesmírné sítě, která nás drží pohromadě v náruči věčnosti. A někde, v tichém koutě reality, Elara stále vyprávila Janovi příběh. Příběh o nás, o našich snech a o naší odvaze čelit neznámému. A Jan stále poslouchal, s úsměvem na rtech, Věda, že jeho cesta nebyla marná, protože na konci cesty nečeká tma. Čeká tam rádio, které hraje naši oblíbenou písničku. A čeká tam někdo, kdo nám řekne, že jsme to zvládli. Že jsme byli dobrými svědky. Že jsme ve smíru dali to nejcennější, co jsme měli. Naši pozornost. Naše lásku. Naše lidství. A to je příběh, který se nikdy neunaví vyprávět. Je to příběh o nás všech o posledních světcích světla, kteří se stali jeho tvůrci. V tomto tichém porozumění se vesmír opětovně rozvinul do své plné krásy. Galaxie se točily jako obrovské světelné míny, rozsévaly život do všech stran a každá nová hvězda byla oslavou vítězství nad prázdnotou. Nebylo třeba slov, nebylo třeba složitých teorií. Stačilo se nadechnout a cítit, jak nás existence naplňuje až po okraje. Stačilo vědět, že jsme součástí něčeho velkolepého, co nás přesahuje, a přesto v nás bydlí. Janova loď paměť už dávno neexistovala, ale její jméno se stalo synonymem pro vesmír samotný. Vesmír byl paměť. Byl to archiv všeho, co se kdy stalo, transformovaný do neustále se měnící přítomnosti. A v té přítomnosti jsme byli i my. Se svými malými starostmi, se svými velkými nadějemi, se svým hledáním pravdy.